Egan bezala, orain bretainako bide, bide hartuko dugu, Notre Dame de Land, Zad GUNEA, hastelen goizetik edabide geienetan Aipagai, bai Euskal baita Frantzian ere, eta han tenore duntan, beraz, beti kanporaketa operazio bat, polizia operazio erraldoi bat abiatu baitzen, hastelen goizean, eta bertan da ere Euskaldun bat hartzea lo. Arra txalde Bai, arratsaldeon. txalde honu. Zue goizean abiatu delari, goizean goiz polizia operazioa, ordoan or, hau ba, lau, oren bederen pasadirelarik, gerostik, ze giro da, bertan? Uh, ba, egi harran, egunak uh, gauzainitz uh, ekarri ditu. Uh, Azteko, goiz goizetik berriz ere, uh, polizia, trubilka etorri da, Ba, sitako lan asegitera, baina usufite uh, fite uh, resistentzia bortitza ukandu haintzinean, eta uh, goiz guzien estiru uh, gogorrak egon dira, azkenean uh, poliziak uh, gibelera egindu, erran bar da atotik uh, gaur goizera jende hainitz, nertu gatu da dira, beraz... Uh, Aspektu militarrean edo, kako txartean, uh, nolaz baita uh, egoera pixkat uh, dut dela. Gero ere, uh, egun honek ekarri duena da, uh, elkartasun uh, anitza, baita ere ezabarnean, uh, ba, uiturazko proiektuen uh, nolaz baita beraltxatze bat edo, uh, erabaki ezan da nolaz baita uh, taktiken uh, diversitatea edo martxan jartzea uh, espulsioi aurre egiteko. Hau no da, ez barrakarrik barrikadetara borrokara joan ez, baina nolazpaite, baita, eh, kartinak funtzionara aziz, batukada eh, hap eta jahak ere momentu honetan arpxesu ah, bat egiten poliziaren entzinean, beraz, eh, ba horrek ekarri du nolaz beste giro bat, eh, giro alai bat ere, nahiz beti ere momentu honetan estiluek segitzen dutena, eta sentimendu bat nolaz baita, eh, estatua ari dela ba, lokatzabaten barnean edo txartzen. Literalki dena den hori da, eh? lokatzaren eh, erdian pasatzen ari baita dena. Eh, aspektu militarra ipatuduzu, hor eh, jikusten nira irudiak, eh, bertako irudiak, aztakit eh, prentxari iduriz eh, gomendatu zitzaion eh, ez urbiltzea bertara, prefekturak berak, ekarriko eh, zituela, koan irudiak bertatik. Kazetariak ara ere urbildu dira? Bai, badira hainitz, uh, noski uh, komunikabida eskotarikoak, eta ordoan, uh, haiekin uh, gertatzen ari den harremana, uh, ere kuriosoa da, hau da, da uh, eta gehiago uh, entzuten ditugu, erraten uh, estatuak egiten duena, uh, ez dela, baita, ez bada, egokiena, eta uh, atliz zaden uh, pisten ari den resistentziak baduela uh, arazoinik. Mm. Uh, zendako, alde batetik uh, Zukarran bezala, bana no, horzpait perfekturak nahi izan duerako uh, printintsa kontrolatu edo bakkoatu eta ere haintxtu dira eta beraz nun dira orain bazadeko jendearen inguruana eta sustengoen inguruana. Mm -hmm. Jenditzen da, bai, alde hori azkenean orain arte, o, ba, aire proiektua beti horzelarik, ah. uh, aire portuaren kontrako boroka gune bezala ikusia zen, gaur egun beste proiektua, beraz, beste mundu baten eraikitzearen proiektua gehiago uh, ikusia dela, edo kazetariek ere hori balorizatzen dutela? Ba, egia, initzek uh, aleen aldiz ezagun dutela, Zat lurraldea eta bertan zer gertatzen den hala ere igon den osaren hamarreko karretaratzea handien errantzen aireportua irabazi aireportua ez egitea irabazi bazen ere bazela beste etapa bat betetzeko eta hauzen alde batetik espultsoak eragozea, eta gero ere zad lurraldea txiki edo garatzea. Atzoa harsaldean zerbait gertatu da agian hartu naukandu ere Euskal Herrian, eta da, zaun non deitu etxaldea eta arditegia poliziak bota duela. Eta beraz hor nolazpait horrek osua piztu du. Ja, hanik piztu dazen, baina azkenan den errekaige bota dio osuari jendeakia ja espaitu bertzen zendako alde batetik prefetak erraten diguna, zaden soilik nekazaritza proiektuek dutela anegoteko eskubidea. Eta nola Uh, denbora berean, nekazeaditza uh, proiektu bat ari diren suntsitzena. Beraz, uh, norazpait, gaur uh, eta eludiz dene uh, mobilizazio azkartuko da, uh, Frantxas Estatuan ere baira hainbat uh, iniziatiba, eta pentsatzen daia elduen ust haste buruko, norazpait, elgarretara masibo bat eginen dela, busiko zer egiten dena, agian hau txitakoa konpontzeko, edo zendako ez ere uh, operazioaren bukaera eta festatzeko. Mm. Uh, Sustengoaren aldetik hor, uh, azken irudietan, traktoreak ikusi dira eltzen hor, uh, ikusten ozue hor jendeberi bat agertzen? Bai, uh, bon, badira zadeko traktoreak, eta gero, bada, uh, nampoko elaborarien elkartasun bat, uh, bada, azipa elkartea beraz, uh, erritaren elkartea, nolaz baita, uh, Urrundu zena, uh, zarizta radikarak edo konxegeratzen zituenetik, gaurazipak uh, deitu du uh, zada reprobiltzea de eta defen atzera, beraz uh, ba, berriz harri da gertatzen alako uh, koesio bat, uh, momentu uh, ongo enten, uh, denek aurre egin bezaguna, uh, ba, kontxak bere metodot apatxa erekin, uh, ba, polizia ja Hortik atena teko. Uh, ikusi da, Piskator, ba, gertzen dela ere zaurien zenbakiak agertzen hasten dira, bertan uh, zadekoek ere plantan eman dute mediku zazerbitzu bat, uh, zertan da alde, hortatik? Uh, badakigu goizuntan, ah, no, la xerberri deitu uh, gunea uh, kanporatu izan dela, bazen, hendea uh, teilatuana, Eta uh, telatuan zen uh, norbait uh, poliziak uh, bortizki jo duela. Hospitale batean dela uh, nantena. Uh, gero egia dat medikuntza taldeak, uh, uh, postuak eta ere anurazbait egunero uh, bilana bat egiten du uh, zaurituen inguruan, uh, gehiago ezakit. Hortarako denaden hemendik ere uh, segitzen alda bertako irratiaren bidez, hori uh, ere deskubritu dut egun interneten, klakson irratiaren bidez, ere zuzenean informazioak uh, transmititzen dituzue zuen, hori irabiltzen da irratia bertan? Bai, eta egea herran Euskarri biziki uh, entzuna da, hemen, hendik uh, usteia errati hori konektatu da, uh, minutuz-minutu ari dira... Uh, Leku guienen berri emana zer gertatzen dena, nu falta den uh, zerbait nungokatua den polizia uh, kanpoko elkartasunaren hemezzuak ere ematen dituzte, uh, no aspait hori uh, ba komunikazio trasna nagusiena da hemen uh, jaioklaxun eta egun hauetan ari dira hori ba gutetik uh, gauera informazioa araztena, mm. uh, Bada telekomunikazio talde bat ere talki uh, pixka uh, leku berenietanana eta bon, horrek onoraz baita ematen du aukera eh? zaden gatzaten dena jakiteko. Uh, jakin behar da ere, uh, ato bezala gaur beraz, zadeki aldean uh, fokalizatzen dela istilugune uh, Zad hori korki ba beste egune guziak, babestuak dira, uh, badira barrikadak nunai ezarriak, eta gero azken gauza bat ere agianak, uh, Prefetak itse manzuena porotara berrogei bat gune uh, hau txiko zituela, momentuz hemen kontatzen dira uh, amar bat, uh, erantzuten ere gaur beste eogei uh, suntsitzela atorten zirela, eta momentuz uh, bakarra hau txidute. Uh... Aspektu militari batoduzu lehen, uh, egia da horzadeko gunean baduela olako gerla irudi zerbait, uh, poliziaren etorera jakina zen, jana uh, zuen frances gobernoa, ketoriko zirela gunea ustea, Cesar operazioa bimilata amabian, gogoan dute ere zadistek uh, pentsatzon gehienek uh, Frantziak gobernoaren porrot abezala ere ikusia dena bertan uh, prestatu da uh, gauko eta egun egunauetako ebe, egunak prestatu dira edo nola, nola ikusia zen hori dena Bai, uh, prestatu dira azkerin labeteetan eta gaur ere gertatzen ari bidena da uh, ez direla bakarrik harriak uh, edo kokten mulutofak ikusten polizialen kontra Ikusten da pintura, ikusten da lokatza, ikusten da irria, ikusten dira oioak, kantuak. beraz guzti horrek ere nolaz baita alde batetik moral altsatzen du. Eta ikusten dira ere jendakmeak borbiltzen direlarik ba, nolaz baita ez direla seguru edo. Horrek iraunen duen ala ez neork ez daki, agian gobernuak ez ditu bere karta guztiak atera. Momentu zezute atxilok eta masiborik egine. Ez dituzte ere karga ofintxiboak egiten, hau da, haien uh, taktika da horrein arte uh, hautsi barretuzten uh, guneak uh, sekurizatzea. Gerota zailago egiten zaie, uh, gaur nola zbait uh, jendeako ofintxiboki erantzun diolako eta trumilka. Beraz uh, horrek egin egindu, ba, jendarmak uh, gibelera egin behar zanotera. Eta, ez tabeldukik justuki momentu batean, uh, ba, poliziak beste erantzun bat eman dezan ofintxiba horiek? Hora ba, Inoski, hori edozer gauza gertatu laike. Hala ere, barne ministroari ari da jotake erratena, a, zauriturik abeko operazioan nahi duela. A, denek duteko gogan, hemi frez, ziren zen, eraila erail, izan zen gazte ekolojista, horaina badabestze aspektu bat eta importantena da, eta oda, aspektu politikoa, irudien aspektua ere, badakigu gobernuak, horrekin hainitz jokatzen duela a, ikusiko zehirudia manen duten, uh, bihar erabakitzen badute, uh, molde askoz basatiagoan uh, ba, hemen goien garen kontra olartzea. Eta aspektu legala ipatzeko, uh, zadeko lagunen abokatuek ere adierazidute, kanporaketa ilegala ari zirela eramaiten? Bai, uh, kanporaketa ilegala... Uh, Denek ere erraten dute goiziko segeetan aszen dela, hemen goiziko erudetan polizia lanean da, hori ere, normalean segeetan enzenbarko ditake. Bebon, azkenean harako goza guziak detaile bat bilakatzen adibira, hau da hemen spektakulu bat eta fartsa fartxabat adibira egiten airean da negoziak eta zadeko proiektu guziak, prefetak errandu orain bakarrik proiektu indibidualak, Uh, Zareko proiektu gehienak uh, kolektiboa dira. Beraz, uh, ba, batai hau, berda bukatu, berda irabazi, eta hortik gira da uh, zer negoziatzen den ala ez, uh, zer harreman baden ala ez uh, estatuarekin, eta bon, horrek uh, luze joko du. hala ere, haien uh, dea da. Baina... Uh, <laughs> Justuki, zein da elburua edo norarte joiteko elburua dutez adistek, zainta hor zadean badira egora desberdinak, badira batzu okupatzaile gisa hor direnak, beste batzu laborariak hor zirenak, eta azkin ere, juzka bat hoien luren okupatzaile bilakatu zirenak, hori uh, hori nola pentsatu adageroari begira? Bai, hor baira uh, batzorbe desberdin batzuk martxana Uh, errana esan dena uh, okupazio mogimendutik, eta uh, norazbait uh, itzarmen bat berdela lortu uh, legalizazio horriburuz joateko. Hau da, uh, hainbat elkarte deklaratu dira legalki uh, prefekturan, hori uh, joan den ustira lehan zena, uh, barne, ambazodaren abarne ere, eta naiz eta bakotxak bere proiektua uh, norazbait uh, Administrazioari begira ofizializatuz gero. Denek elkarrekin, uh, bat eginen dugu kolektibo bat uh, lortu. Eta menngo lurrak eta etxe bizitzak eta ezkartuak, ba, molde kolektiboan ere kudeatzeko. Ba, alashe, eh, momentuz, eh, zadetik erraiten al genuena, erra eh, mezala lopez eh, gurekin eh, genuen, ez dakitzera eh, gaitu nahi duzun, agortu haintzine? Bai, uh, uste dut uh, Euskal Herretik agian ari direla autobus bat antolatzen, uh, uste buru guntan uh, zadera urbiltzeko. Uh, bestetik ere badira elgarretaratzak, Euskal Herrian zehar, eta bon, hemen uh, gohien uh, balako berriak entzuten uh, ditu larik eh, posten da. Guk uh, bazadan uh, segitzen dugu, uh, alde batetik hanbazada uh, era ikuntza, Arrera gune bat da, kanpoko jendearen zat, informazioa egiten da, tea eta kafea. Eta gero ere, uh, istilu, istiluetatik gertu uh, beste ostatu bat dugu geroz, ostatu mobil bat, uh, alkoholik abekoa, eta bertara, ba, etortzen dira, uh, espulsoen kontra, uh, ari geren jende guziak. Mm -hmm. Hala, momentuza, zertan giren. Ebe, mil esker, informazio guziorek, guri eskainirik, mil esker, Bai, ez